باب و کراہت الحدیث ریاض السالحین حدیث نمبر دے ستار اول سواش پکسلویخ نمبر حدیث دے خود دے حدیث نمک کے پدے باب کسا خبری دي باب و کراہت الحدیث بعد العشاء الاخرہ باب دے په بیان د مکروه والی د خبرو خ... خو نه خو هي الله بعد العشاء الاخره پس ما سوتن د مازه نرستو ما, ما سوتن مازه نرستو فزولاستا فزول, فزول کارونه کول دا الله نه خو هي خی... یوازې خبرې نوې فیسبوک هم ده د سپېولاسم دا کار نشته نه نه دام یو قسم خبری دي نام یو قسم مشغلہ والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت او مراد په دې سره خبرې دي هغه مباه په غير دې وخت نه دې وخت نه علاوه هغه مباح وي مباح چې نه پکې ثواب وي نه پکې گناه وي وتر و ترکه و سواء مباح معنا کول دا کار خپل خود دا کار برابر په اامل حی حرم اوویل مقرو چې حی دی چې خبرېدي د حرامو خبرې د حرامو یاد مکرو پهغیر د د ووقت نه وفی حاضر و نو په د و کا شدو ډې سرېته حریمن د دی نه مکمخې نه دي خو په د ووق ک بیااشدوته حریمن وکرا دا ډیر سخ دی په حراموالی یو پهناکار رووالي کې په دی خبرو کولو د ماوط نهروستو یو د نهسهحار موز خرابږي ساارمونته به نه پاسېږي بیا ډیم دا د شپې تعاج د نه خرابږي او در چستا چې دل سمهدل بغیر د د مشغلی نه راب محهی سفل غیر اچ خبر دي د خیر. ک مذاکرت العلم دا خبر جایز دی لکه ذکر کول مذاکره کول د علم د قران او د سنت معشومان دي کینولې دي دی طلابه دي کینولې او درس ته کې طالبان علم دي او لګای خپل تکرار کې یاد دی دا داغه ته خیر دی او حکایات الصالحین او نقل د نیکانو باندې 간و کې د دا حکایتونو داغه چدای کړو او مکارم الاخلاق او اخلا کو خودن ده خسته اخلا مکارې من اخله اخلاق اخلهښسته اخلاق کو استعمالولول حیزما ضیف او خبرې سره د می مصرهملمدی را یو خبرې او, او سره کې نوم خیر دی و معطې به حاجت او سره د طلب کوو د حاجتمن یو حاجت من, حاجت من دے او داغه حاجت پوره کې۔ انا وحیزال کا اوپساند ده دا کارونو جایز دی فلا کرہ ہتفی نشر مکروہ والے پدی ٹیم کی داغی یدا تشپی خبر جایز دی خود مل مسبہ جایز حاجت من را لے راغ طالب ده هغه مت دا, دا سبب ووایا یا خستہ اخلاق و کلام کے یا تقریر کے یا درس کے یا بیان کے ها د خپل کورواله سره خبره کی چې سم نه کې نو هغه جایز دی خدانه تا پېکچ نه او د سره کې نه نه نه بلوا مستحب بلکې دا مستحب دی دا کارونه ده دین وکذل حدیث لعذرن وارزن لا کراهه تفی او دا لکه خبره کول دوپاره د عذر وعارض او د یو عارضې کراحت پای کې وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحه على كل ما ذكرته او تاكيد كار شيری احاديث صحیحہ په هر او په کله په را چې ما ذکر کړل لاره چې مخکې ما ذکر کړل ان په دغه احاديث بیان وعلبي بی برزطه رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله الله وسلم کار نه یکره نومه قبل العشاء والحدیث بعدها و نبی علیه سلات و سلام چاغه با بد گانل نبی علیه سلام بخن نگنل خوب مخکد ما سوتن ای دا ما سوتن منزم مخک خوب با نبی علیه سلام بد گانل دا به ولې بد گانل زگچ خوب او کی مخکد ما سوتن دمان زنا نو دا غن موسپاتی کی او بد بگن نبی علیه سلات و سلام خبر کول بادا پاز ما ستند منځنه رسو د دوارو کې غفلت راځي د دینه نو د دیو جنا چې څوک غشپې ډېر خبرې کوي او ډېر هم لو سونو تناسي یا فیسبوکو نو تناسي دن سبا خبرو ټر ټیم چا سره او اپوخه دیرو کې بخالق ناشتو او کیسې به کولې اوس داغه په ځای فیسبوکي او ګوري په پیغامه او هغه تا ناس دي د خپل د سکول کارنم خراب شي د کالج نم خراب شي د قران نم خراب شي زکای کی چې ور دن نشو یو زل بیا و دا غدا ګورم ور غدا ګورم اوباج خانو کوي یره مال خو په کار دی چې زپه کی هغه قران اکثر د باجی من ګورو یره وي منلا موبایل په کار دی چې زپه کی نه نه قران مولان پکې نګوري خدای ګوا ده مخه ته نو قران حدیث پدی باندې پپلار او فمور باندې والی یا وې نن خو نن سبا انلاین سبقونه دی وې حنا مال موبایل نه انلاین یو پیریډ د ګورخ به به نور ګندو نه ګوري نو عالم دي چې دا د نت موبایل د ټچ د چال आवाज به ته ماته مکو بیا که حافظ قرآنی قران او قران بتیریږي که قاری د قران قرات بتیریږي یاد ساته عالمي الله بته علم اخلي زکه تو د زون او دا له لايب دا ټول وختونه خدا بھئی. او کلهونه د تعلیم د دنیا کې کدا دې ولور کنو تعلیم غوري ختم دا تمامه کاج دی زموږ لپاره تعلیم کی نه اکار زل کې وانه ځشه منه رساره لپاره او یا واخو تعلیم په حاصل کې پیریډ او به موبایل را راکې بچي والا چې کم پیریډ دی دو دی درې دی هغه په والا آنلاین به مال راکې بس زموږ په دې باندې او کاغړ دې ورګه وړو ټول دو شپه پرستن کې به کمبل کې ځان پټ کړی او ځړب ګوري او په وګونی کې بوجي ورکړنه نه تاورې تبه چې هغه ودرې وغه به پیغامه ګوري نه ته باندې استی مو ته نو دا درخاص دے میندلا کخپل اولاد هغه ته چې کله ودی کیږي وا موبایل مراله کثار به در کوم تا ته یوزو دو شوم هغه سه موبایل سامخه کیږي کی او هغه نبيار والی به ټوله شپه نو به سان پاسي گیا۔ ها والحدیثا من من خبري ګورو دیسو زونو متفقون علی اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم و ان یمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلانت دین سبا ان رسول صل الله صلی الله علیه وسلم صلیل صل عشاء صل صل فی اخر حیاتی نبی علیہ السلام منځما سوتن کړو په اخری ژوند خپل کې فلما سلمہ سلام جرباسو نو ار کلا چاغه سلام جار باسو فاصله می او ګرځو نبیه ارا ایتکم لیلۃکم هاذه ایت تاسو خبر کما د شپې تاسو نه چاږي د شپې تاسو د شپې نه خبر کم چن نشو پاکه شوه پا ان علی راس می ات سنتین یقینا پسرو د سلوکلن کے یعنی نن چ سورہ کسان په مغززمہ موجود دی سل کاله پسوبدې کې يوم نه لا یب کا پسرد د کال کې چ سورہ خلق موجود دی لا یب کا پات بنی شمیم من دا چانو او چا لا ظاهر ارض پا مختزم کدینن وزی احدن حصوکا یعنی چنن سور خلق موجود دل دی کال پاول کے دا کال چکل ختمی گی پیڑے سلکال چکل ختمی نو د سلو کالو پا آخر کی ببیا بیا یعنی سلکال پاس باپدی موجود و قسانو کی یعنی سلکال پاس باپدی موجود و قسانو کی یعنی متفقن علیه اتفاق کرشی پدی عدیس دی بخاری او د مسلم کورا بیا دا ذکر کړی چې مراد د دینا هغه صدیوا وا چې کومه کې نبی علی صلاتو و سلام د دې پیشنګی او دا حقیقت ده چې ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په لومړي صدې کې چې نبی علی سلام څنګه یې ورو هغه ټول وفات شول اخر صحابي پای کی ابو طفیل عامر ابن وای حوایل رضی الله تعالی عنو دې چ ها داغی یو سلس لس لسم هجرت کې اغو فاتشه او پیغمبر علی سلام پوره سند سل کاله پس د دینا اغو فاتشه یعنی چې څنګه پیغمبر علی الصلاۃ والسلام ویلو د اخری کس پوره پسلو کالو باندې فاتشه بس دا خبره ده دا کله پیغمبر علی سلام خبره خدای نه وی یا د حدیث مقصد دا ده چې ارسل کلونو نفس د لومړي صدې خلق به ختم شي او پای کې چې څوک پاتې نشي بالکل هم ټول ختم شي پای کې چې څوکونه به یو پاتې او د تیرې 20 صدې کسان باقی وي نو دا غي پیشونګي خلاف نه ده دا مقصد دا چکه کم خلک د پیړې کې ویني او پیړې کې بدل در ناغزي یا دا پیړې مراد وا. وان دوا نقل کړي متفقن له اتفاق کړي شی په دې حدیثه د بخاری او د مسلم او دا باځک ختمېږي چې نه قران او کل من علیها فور و يبقى ربک ذل جلال و الکرام هر هغه څه چې په مخ د زما کړي ابا ختم شي ابار سه ختم شي او عالم الله تعالانو انهم ان انوم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فسلى بهم يقينا حضرت انو سوي به شكه انتظار کاو د نبی عليه السلام دراتلو د مونځو د ما سوتن د مونځو فارا چې نبی عليه السلام راته لا راغله نو صاحب او ټول انتظار کا یعنی په دې حدیث کې د ما سوتن نوستو هم د نیکو کارونو اجازهت نبی عليه السلام ورکل او کړي فجاهم قريبا من شجر لل راغه غيتا نزدې نمش پیدا قریب اوه چنين مشپته را شوی وا واسو الله خلکو ټول په جمعات کې انتظار کاوه د نبي عليه السلام د پاره د راتلو واسو الله او شذو منټلېټ شي او دغه غوډري استاد نه راځي <تصفح> ادني مشپې پورې هغه انتظار کړی او تنه مشپې پورې واسو الله موږ جو کو پاره یانه العشاء اغه ته دما سوتن منزو کو له ما سوتن قالا رایو حضرت انس رضی بیا خطبہ ویل مان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال وی خطبه کې الا خبر شی خلق ان الناس قد صلوا خلق خبر شی ان الناس بشک خلق مسکل دي ثم لقد بیاو د شوی دي و انکم بشک تاسو لن تزادو همیشه په صلاته پمسکه من تنتظرتم الصلاه سو پر انتظار کوی تاسو د منځه څو پورې یو انسان د مونږو په انتظار نه ستنې د مونږ ثواب اغل <سؤال> ملاويږي دا موه چې زم ما ټیم زیات شو او چې څوره ټیم د پجومات کې زیات شي د انتظار د مونږه پاره نه زاستا او په مونږ کې دي کلیجی لکه چې ته په مونږ کې مشغوله یې نو ثواب ملاويږي رګورا حدیث نه دا یو خبره معلومه شو چې علماء ذکر کړی يو سو خبره معلومه چہ د ما سوتن مونته نیمش په هم ورستو کولېشه نبی علی السلام شطر الليل پوری مسکره نیمش په پوره دویم دا چہ د مونږه انتظار کووم کیتا د مونږ په رسواو ملاوېږي دموآ چما انتظار وکړو مالبا په انتظار ثواب ملاوې یو کنه پیغمبر پاکوي انکم لن تزالو فی الصلاه منته زرته ملاتته تا. چې تاسو سوپې په جممات کې د موځ انتظار کوئ نو دوه سواب می لاویې لږ چې تاسو په موځ کې شاملې دارنې د دا جممات انتظار کې وی غې دل په دی دانا چتا ته په جممات کې او دی کله د یو زیړ ډوالی بروج ته او کله برړډوالی ل د والته نہ او ویغبای انتظار بکې زکر اسکار بکې تلاوت بکې نفلو نہ بکې او دما ستند مو نپز دین خبره هم کولې شه لکه څنګه چې د حدیث کې نبیعلی سلام د مانزه نه پسم خود بويری دا باب تحریم ته نا من فراش زوجہ اجازه دا ولم یکل عذر شرعی بعد په بیان د حرمت دمنه کا او دمنه کې دلوده خزې د بسترې د خپل خواون نه کلا چروبلې د خواوندې خزې لرا او نوی د خزره پاره عذر شرعي سمانه یعنی حرام دي چې کله خاون خپلی بسترې په طرف باندې د کوروالده پاره خپلې خزته داوت ورکی او هغه انکارو وکي نو دا حرام دي او سو عزر شرعی نئی لکا حیث شو نفاظ شو یا بل بیماری نئی او دا اسے انکار کئی نو دا خذ گنانگار دا دا حرام دی اس پر دی بیان کئی نون اکثر خذ نافرمان دی وان بی حریرہ رضی اللہ تعالی نو قالاوی قالوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا دعر رجل امرأتو الہ فراشی کلچ رو والی او سرق پلی خذل را په عبد د خپل بستریم جما حادث پورا کا د جما کو کوړواله د پاره فابط نو د انکار وک چنا شمراته زه انکار وک تو خوند خبره د منلو نه فبات غضبانه علیه نشفته رکلا د خوند د غصه په حالت کې ها حا خوند د خفغان په حالت کې شپته رکلا او غسو په دې خزبانه دی نلعن لعنتها الملائكه حتى تشبع نلعنت ليگی په د خزابانه فرشته تر دې چې سبا کی تر سبا پورې په د خزلانت ہوئی فرښتہ متفقن علیہ او ګورا چې ک مخزابان پلانت کرا ولی نو هغه دې د خپل خواون هغه دې سکی د خپل خواون نا پرمانی دی کئ او د خواون دانو تابعدار جوړ شي یاوه عذر شرعی دی اخ ټول ته معلوم دی بغیر د عذر شرعینه چداغه ها جذبات راغلی خواشاتې پیدایشی او په دې زمانہ کې ډېر ضروری دی وفي روات نو په یو روایت, روایت کې راغلی حتی ترځا د الفا تر دې چې واپس شي او حتی چې واپس شي نو دا ژوندۍ دا چې د خاون خبره منل دیو او که نا خاون ناراضاو ده پلی خزینا نویاز ساته د ده خزیبانه د فرشتی لانت ده بابو تحریمی سوم المرعتی وزوجا حاضرون الا بی ازنی باب ده پا بیان د حرمت د روجه ده خزی چه خاون ده غی حاضر وی مگر پی جازت ده خاون مان روجه بنیسی خاون ده اغد رسنور کالا باہر مسافری ده وس کوړه تا دا دی او خوځ او په ما روجي دیر په ما روجي دي د دوه کالو و ز غالم شو او روجي نسی یا نفلی روجي نسی یا اسزان روجا روجا کوي نو دا حرام دي د خزې لپاره او چر روج نسی دته پوس بکې د خپل خواون نه چې نن روجا شمه نن روجا شم هو یو خو د رمضان روجي دي د رمضان وروزي بغیر د اجازت د خاون نه بنشي هغه د الله تعالی حکم دی ابل وغلیشي نه وله او دا نفلی قضای روجی به نه وله شي کنه اوس د خاون چټی دا ته یاشته یا دو دوم مته وروزي نسی نو دا دا خنه دا په دې باندې احاديث نقل کيوار او کړني شي ته پوس بکې انبي او ريره ته په ته په تونې کار کوم او کنو ول د بن نیک کار نو. او وا نبیو رزا الله تعالی نو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی دي سلام دې لري لا يحل للمرأته حلال دي د خزر پر انت سوما چره چاو نسې چې خاوند دغه حاضر وي په کور کې الا به اذنی مگر په اجازه د خاوند چې خاوند ته اجازه توکي د نفلي روزي باندې سي دغه په ځکه پوروځي نیول وسدا بیا کورواله ناراضي جما او دوله غزدي او دغه ضرورت ده اودې وینا ابل ولا تاذن فی بیته الا باذنه او اجازه با نور ولا تاذن فی بیتی او اجازت به نور کی دا کیدا خذاب خپل کول کیدا یو کس دراتو الا باذنی مگر په اجازت د خاون باندې اجازت به با نور کای په داخله دلو د کور د خاون ته دا داخزه اچاتا مگر پرزاد خاون باندې لکه کلا کلا کل کل اغه سړی اگر که رشتہ دار د خاون دی خنه ګڼی کور ته او دا او توي رازا نو وخت کې خاون دی دا شو د سلام راشي نوخه خبران ده خاوند نبه ته پوسخې چې فلانې پرشتدارارو کې ستاد دوستې او زمارهشتدار دي محرم دي ز داوته ور کمراشې نو کاغه وای او نو بیا ټیک ده او کاغه نه نو اگر کدي رور ولیدند نو هغه به کوټن راغولي یا د بنور کې دا وې زماره روده من کړه بازي وا چې ستاد خاوند خو خنه ده هغه بن رازي تا کړه یادې دشمنی دا یادې بغوز دی نو پاغي باندي او د خاون جگړه براشي تنازع عباره شي نو فساد دی بیا ښا باب تحریمی رف الماموم باب د بیان د حرمت د پروتوکول او د مقتدی سرپل د رکونا یادې سجده ና مخکدي امام نا مقتدی رکو فقر دی کورقو دا او کو دا د امام نه مخه کې سن نه پورته بس مختدیبه د امام نه پورقو کی او او سجده کې د امام نه مخه سره نه پورته کوي علبی اوره را ان النبي صلی الله علیه وسلم اما یخش احدکم اذا راف عز قبل الامام ایا یریګینه یو کستا سو چې پورته کې سم خپل مخدیم امام نه چوبه ګرځي الله دا اسو سردا غره اصحابان سردا خما سبد سر خر اغه انسان چا هغه د خپل امام نه مخ کې سر پورته کوو کې یا په سجده کې قربدا چلا وداغه سر سردا خر ګرځي او یجعل الله صورتو یا په اوګرزی الله شکل داغه شکل دا خر متفقون علی خو دا شکل با د خر په شکل وانه بیا نبیابه ډیر افسوس ک خو بیا ګوره هغه په انسان شکل بیا نه بدلی ابن حجر رحم الله یو عجيبه واقعا نقل کړي ده په خپل کتاب کې داغه مقصد او حاصل دادې چې موحدث د علم په طلب کې د تمشک یو لوی عالم تراه او دا عالم د خپل علم د پردې زیات مشهور او خپل علم کې خپل ادرس کې الله هغه ډېر صورت ورکړي هغه به همیشه د پردې نه بل طرف تنهاست یعنی پردې نه به اخو نهاست د شاګردانو دا همسکې پردہ و درس به کاو یاو زلد شاگرد ډیر اصرار وکړو چې جبته ما تخپل مخه هي پرده ماس کدا بل لري خیر اړوی نه وو چې کدا ډیر اصرار وکړو چې پرده لري بیرته نه مونږه دي چې تاسو په خامخامل ملاقات کوو چې پرده نه منل لري شو نو داغه شکل مخ مخ د خارو به خو مخ داغه مخ د خار د د دې لپاره تاسو ک جی داولې د عالم د لوی اوستا مخ په شاند خرځه اغه او ته جواب کی وی عالم چې کلمه دا حدیث واورې دا چې څوک د امام نه مخ کې سر پورته کی نو دا اغه سربا د خروي نو ماده تجربې د پارا دا اصیح قصدانو کرا چوارو کزا گولم چرشتیا سر دا خر کیگه او کناسه خپتا وچه گل ما حدیث اونستو قو ما اصیح دا تجربی دا پاروی چرشتیا دا اصیح بکیگه او کناسه دا حدیث دا او چې سنگ می دا امام نا پا قصدان بانی سر و چت که مخ که خورم زمان سر اغاب درش زمان مخ اغاب درش پوش کن نو بعد خرک دا حالتو کوي. اپدې کې تجربې کې دا الله او د پیغمبر په حکمونو کې تجربې مکوې چاله پیغمبر کوم خبره کړی هغه تجربې نه ډکه ده تجربه شوی ده اsene کتابوي زو کوټ ډیرا عالمایم یادر علی ولی ما وروه کدا کار کوم اسنه چې پاره حال دی الله نګي چې دا محدثي په دا حال کړیو چې دا مغ مغ دڅه ګرځیدلو د خرو زمانه دا شکل جوړ شو باب و قراره دواازیت دل خاص سررتېفی سال باب دی په باید ان د مکرووالیده کې خوودلو د لاس په تشیبانې په موسکې بعض د خلک په ت شبانې لاسک دی چې موک ولای په د ټټوبانې په تشبانې لاس دي ا یا پور ر الله تعالان او قالوي رو یا نخذه پ سلا منه کی شو د ت شو کېښو او د لاسنو په موسکې په ت شبانې بعد لا دا ہم متفقون علیہ اتفاق کرے شی په حدیث د بخاری او د مسلم دا زکا چې دا متکبرینو نه خدا باب قرات الصلاه به حد الطعام ونفسوته قلی او ما مدافعۃ اللخ بسن وهما البول والغائط باب د بیان دا خود نه ګنلو د مونزا مکرووالی د مونزا مکروما نه بد الله خنګړي الله خنګړي بدګړي مسکل په حاضر دلته توا چې نوفس دا غا ډېر شوق لري یې تاسو تاسو سبق ته ما ته ناسې البته چې ګال مشوږي په نا وخت راځي راځي چې ولا فورن پاسې پامل نه چیسکه راځي ورستا دلته اشتیا نکېږي اشتیا دې اخوا ده یا روټي اځل شو یو ځل کې مې منم وو مونږ وانه روټي مخکره پوس روټي دې کا مګل دار روټي دې کا زګدمه تدې خصل آفته دي مزبياب کې کې ګور روټي خراب شو نه بیا نگی او استاد شو ټول روټي طرف ته دې کا ته وګې ته مونږ څوکې نو روټي وګړه حضرت وې چاغه اشتیا او توجه هغهستا خالص د سره پاره وګړي د مونږ د چی شوق دیوی او که شوق دی نی نبیان مون زکا او بیان روٹه یو او دیو وکی شوق شتا کنه یخنی دیشوی دا جای میره کلیشوی دی او چه گرم دا او گر بلاسی خیلی دی او دا گورده خدای کرده صبح بس که صبح خوزر من گا او ما مدافعت الاخبسین یا سرد دفقو لو دلوی او دولو بولونا وانو ما دا دو ع البولو والغایتو لی بول والو لی بول در ظلی دی او اولی راولی چه کلا با دا منز ختمی گی کلا پا تحیات شکل بانی او اچتی گو کلا پورتا کی گو کلا کینی زرزروی الحمدللہ بلانا والی والا بول لاغی دی بیاو دستشم دا خرن دی والا بولو که دستمات که او بیاسو که بیا منزو که نو پا بیا بیاو دشی پا و دست د دشی دیو نو چه سرنگی سلام چارواسی فورن د بیلټین فتلي هوښه او بل بیا مخلا لا سوي بل بیا سم نه نه نه راځه نه راځه په دې طریقه باندې موږ کول دا نه دي په دې باندې ذکر کوي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سلم نه احادی نبی عليه الصلاه و السلام اگر وړي په دې عنائش رضی اللہ تعالی آنا قارت آئشہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلات بحضرت اطوامی لا صلات نشد منظر بحضر اطوامی لا صلات بحضرت اطوامی خیر خیلی خیلی دی خیریت دی ماشون مستاجی شیر دی آمو تاسولا راو تاسولا بانگو موائی کمات اکول دیگر با دیگر استاجی لیو آجیدی کنگ بلیگر بس نو سبق تا جانسید اه؟ ازگار کنیدی استاجی تا او ادر دابطه کرن رسی بگاره دیگر ام مازر اگر نبار بیگر او ازگر روشتی او کن روشتی امیدی او لیگر دیگر عدو سلام کنیدی دیگر ارانو نمضام یعودی دیگر ارانو نمضام استاګر 50 نمبر راکړ او علی استادینو غره نه روښ شویا تا وګه الله <سؤال> اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله بسم الله لا قولات دو تی نو و مت دژیو تاج م کوي ولا ساجي نه دې کا Oh بیا خدایم استاد بیا غشتو مې ورولې چیم کوم زه کار مند مغره نه چم استاد لا تاسو څنګه یې استاد زموږ ته ایګل نه نه بیا بشو مچې نه نه نه نه نه نه ما راوړم ته ان جوګرنه الله څنګه غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی عليه السلام لا صلاه بحضره الطعام نشترمون لا صلاه نشترمون فهذروا د له د الطعام چه کلمون حاضر چه نمون نشتا ورمون نشتا یعنی آغا دمونز آغا خشو و خضون ملاویگی خوراکو که چه خشو و خضون سر منزو کی اتمینان سر منزو کی بیا لگی ننو کامل سواب دمون ملاویگی خدا مانا وَلَا هُوَا يُدَافِعُهُ الْأَخَبَسَان اونا آغا چه آغا دفک اخبسانو لرا حدر شان چې د دوه پلوتو سيزونو زور ور کړی د فقهي اغلرا زور ور کړی اغلرا اغه اخبسانو دوا والبول اولي بولو خبثکن اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث چوالو لیبول ورغللي اودیسرس المسکه داخن روا هو مسلمان باب النیان رف البشری الى السماء الى السماء في الصلاه باب دې په بیان د نه د پروتوکولو د نظر اسمان ته پموسکې پموسکې به اسمان طرف ته نظر نه کوي چې موسکي ولالی او ګوره اسمان ته استوري په کشمیره انا نس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ قالا او یې قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باله اقوى سدئ حالدا قوم من يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم چپورتکه یې خپل نظرونه اله سماي اسمان ته په صلاته په کوم منځلو کې فشتدقوا في ذلك نو سقط شاو نذر او في ذلك اپدي کې سخت پدي مبارک نبی عليه السلام سخت زورونه ورکړي حتى ته دې قالا ولنه بي عليه السلام لئن تحنن زالکا خام خادمان شر دینا او لطخو تفنن اب ساروهم یادی والوی نظرون خپل یا ددی نظرون لطخو تفنن یا اصو زولشی نظرن دا غی تخت فنن او بصو زولشی دا غی نظرون کدی بار بار بمونسکی برگوری رواح البخاریو دکل کړي دي را امام بخاري باب او قرات الالتفات في الصلاه لغير عذر باب په بیان په مازک بهذر جنا قتل لا قتل په مونږ بغیر بغیره عذر نه کله یو خوا ګوريو کله بل خوا ګوري په مونږ دا منځ دی رضی الله تعالی عنها قالتا ش سالته رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تفوض نبي عليه الصلاه والسلام نه وکاله الالتفات في الصلاه د سنه دا یو ښه کده وا بلغه د کتل په موږ یو ښه بلغه قتل وقاله نبی عليه الصلاه والسلام وی هو اختلاس یختلسو شیطان من صلات العبد او ګوره په دې عليه دا اختلاس دی اختلاس معنی سره دا د اختلاس معنی دا, دا دا شیطان حملا دا دا حمل دا چې حمله کوي په دبان شیطان من صلات العبد دا غمون د بندنا دا, دا شیطان پټه دا چې په مونږه په دې بنده باندې کوي یعنی مونږه تختې تختې چې تختې د دې مونږه ځار نه شیطان هغه مونږه بنده پټه حمله په دبان کوي کله یو تیو وسو سغور یو کله او تبل وسو سغور دی او دې په د شیطان د مونږو یختل سو اختلاس شیطان د ما سردارې چې د چا د نه خبرې په وجا او د به خبرې په وجا ډېر تیزي سره دا غسيز اغستل وی دا غنه ډېر تیزي سره لا شي و غنه خبرې اغه سستوالي اغه نه خبرې اغه سستې لوچت دارنګي کله چې سلی په مسکه یو خوا بلخوا خوا ګوري نو شیطان دا هغه مون گزارد مون خوشو خزو ختمګي په پینېږي و دا ماسوی دا رنگي مونږه داغو بے اثرې په مسکه حیثیت نې کله یو خوا او کله بل ګوري التفات کوي کله یو خوا او کله بل خوا دا خبر نه ده وانا ننس الله تعالان هوال بخارري او طالوي ل رسول الله او مادن بیالی سات سلام یا کول الارتفاته فيصلال خاص ان بچل د الارتفات نه په منځ کې یا خاص ان ب د التفات ی خوا بل خواکت تلوتهوي په موسکې په موسکې واللاې کلا خترب تو ګوري کلا بس کلګس طرف او کلا بره ګوري اسمان تا والفا ان الالتفات فی الصلاه علاقه بشک یو غدی غختل بموسکی دا حلاکت ده تات بایدا پاین کان لا بودا کنه وی خلاصې چا خامخا ګوري نوففت تتوع الى فی نبی اپن نفلی منزنو کې د کتل زولب گنجائش تا نه په فرضو کې روا وترنیږي وکاله ادي زنه مسین مکه ته دین صبرېږي او خامخادا زیادت جوړ شوهره لوکه اخوا دی خو کتل سره د مون خوشو خذو ختميږي نه په فرزو کې خوشو خزو مخ ختمه واکه ته ډېرم مجبورې ډېرم مجبورې نبی اپن نفلی منزنل کې تا ته لغون دي اجازه شتا پوشن. مشکات جلد اول